na ni ni ni ni ni ni ni ni ni likishatokea jambo ambalo si la kawaida na likishatokea jambo ambalo e, sisi kama serikali hatu hatu hatu hatuungi hatu mkono linaingia kwenye vitu ambavyo lazima tunabifanya kazi kwa kwamba tunajua mdani hata ata kwenye, kwenye kamati ni moja ya mambo ambayo e, tuli, tuli tuli wangelea kazi zinazo zinazo panika kuhakikisha kwa kwamba ya wetu anakuwa salama mambo ya ulinzi kwa viongozi yana na ya kwa mjibu wa sheria kwa kuna viongozi wanao E, sheria ambao wana, wana, wana wanapewa sheria inayowataja kwenye kupewa ulinzi. Kwa sheria zetu za sasa, ilivyo, nadhani na, na kufuatana na historia tuliyokuwa nayo, haijasemea wabunge kuwa kila bunge kwa na bodi zao ama kuwa na mlinzi. Eh sisi tunachofanya ambacho tumekubaliana kwa sasa e, tunapokuwa Dodoma ama tu, ama maeneo mengine ambako kuna mkusanyiko aina hiyo tutaimarisha doria tutaimarisha ulinzi kama maeneo mengine yeyote ya yale ambayo kukionekana kuna matishio ya usalama kunahitaji kwa e, kuimarisha usalama wa familia. Hatutasemwa kwamba watu wengine hatuafi ulinzi mm. e, hata maeneo mengine yote panapoonekana panahitajika pana hivyo ndivyo ambapo tunafanya tunaimarisha ulinzi. Tutamudu sana kwa maeneo ambayo wako kwenye compound ya, ya pamoja pamoja lakini pia tutafanya Ee, doria za mara kwa mara katika maeneo mengine yote yalikuwa ajili ya usalama pamoja na watu wengine kwa mfano mheshimalis aliposema kuna gari fulani fulani linamfuatilia utoaji wa taarifa nadhani na, na wengine walikuwa tofauti ukitoa taarifa ya ya wazi kama vile e, kama nilivyosema hapa unawarahisishia sana wale wanaopanga uhalifu nilielekeza ofisi ya DCI i, i, ifatilie iyo hiyo hiyo hiyo hiyo gari wame retrace sana walikuja wali kukuta ile walikuwa nasema ni ni ni, ni, ni gari kubwa alia lakini walifufatilia wakakuta arusha kuna gari mm. dogo ya inatumia namba ye ni gari tuka kaweda kaweda na na na wale watu waliko walifuhojiwa wali walionekana wali ile namba kama kuna gari ilikuwa inafatilia itakuwa ili, ili, iliweka namba moja batili juu yake kwa sababu kwa, kwa kwa tracing za ile gari iliyokutwa kule ilionekana iko kule kule na haikuwa na naruti za za za za za za, za, za, za, za. masuala mengine na aina ya watu waliokuwa kuwa naye kwa hiyo <coughs> kwenye mambo haya ndomana maana tunahitaji sana ushirikiano ungeweza kufanyia hiyo round ya ya, ya, ya, ya, ya, ya kuweza kuwa kuwapata watu kwa mfano moja ya matukio ambayo meni litamani sana wale watu tungekua umewapata yani litamani sana wale watu tungekua umewatia tu nguvuni pale pale kuna watu hawa wali walifanya wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali mashambulia huku ya, ya ya ya na kuna sii sana kumbisha kwa sabbi imegusa familia za watu na kushambulia kukosita huku lakini na watu hawa walio enda kushambulia pale nilitamani sana kama hivi walishajua kwamba kuna watu wanatufatilia fatilia ndio na dodoma ile sio sio sio sio nini sio kubwa sana. Yaani natamani ningekuwa nimepewa tip kwamba kuna watu wanatufata hivi na hivi na hivi na hivi tungezingira nadhani huu mzizi wa wa watu wasiojulikana huu tungekua tumeweka tungekua tumetegua kita vizuri sana kwa hata huku ambako ku, mtu ya yote ya kuna watu wanafatelea na haka suspect. kuna kazi na ufanika kuna watu ambao wame wame bali ya tipishi ambazo tunazifania kazi kusemea kwamba fula uyu, uyu na uyu na uyu na uyu ya kuna hivi na hivi na hivi uh, unaweza pia ukatarisha wale walio sema mwira yangu kwa uh, kwa watu wote kwa kweli eh ni mzuri sana kwenye kwenye maswala ya hii ambayo e, sisi kama taifa tunatambua e, nchi yetu iko kwenye vita ya, ya kiuchumi na kishakuwa vita ya kiuchumi usidhani wale ambao wamenufaika sana na rasoi mali wanaweza wakawa na furaha tu eh usidhani kwamba wako na furatu wanaweza kufanya sabotage ya aina yoyote na sabotage ya ya ya aina yoyote naweza ikawa calculated kwamba itaacha alama gani ni vizuri tukashirikiana badala ya ku, ya kunyoshana vidole ni vizuri tukashirikishana tutafichua zaidi huo mzizi wa fitina lakini eh, kwa mtu anayeweza aka organize crime ya aina hiyo Mm. la kwanza lazima kadirie madhara gani yatakayo atakayowacho anaacho ya kwa nani yeye atakadiria anataka ku achieve kitu gani okay. ni sana wa Tanzania nimesema hata juzi nikiwa singida ni vizuri sana kukadiria e, jambo hilo kwa upana wake mwhalifu mm -hmm. anateke advantage ya mazoea sisi sisi tunajua kuzoea kuwa na matukio haya ambayo yanaweza yatotokea hivyo kwa hiyo yanapotokea hivyo ya kicho kitu ambacho kinatufanya tu nyuma ya, ya kuchukua ya kuchukua hatua. Kwenye nchi ambazo zilishapitia misukosuko ya ya ya ya ya ya tabia ya, ya, ya historia katika mataifa yao. Kwa mfano ukienda Kigali kama ulishapika Kigali wale kwa sababu alishapitia misukosuko ukipita kila baada ya hatua tano hivi unakutana na askaren ayuko full armed kwa maana hiyo kama tukio limetokea baya la hiyo ni rahisi sana kusema kwamba wale walio kuepo standby walifanya kitu hmm. na hata kwenye matukio ya ya aina ya inaia kama hiyo ya kiraia alikoenda e, nape na nape alikuwa waziri na alikuwa hata bado yuko na kama si, sitakuwa nimesahau alikuwa bado yuko na gari nadhani ya wizara it was just the next day hatukuo tuna suspectu harifu kwa mana iyo ingekua tunasuspecti uhalifu mana hake tungeza kufanya kukamataji hapo hapa kole lilo kuja kutokea ni kwamba limeshatokea tokea ndoo tuna, tunaenda kwenye kutafuta hivi na hivi na hivi ni semeetu kwa laia wangu mtu wangu na wanduli yangu alia swali eh aya masuala ambayo yote yamebeba me, ya isia kama wizara tunafanyia kazi na yale yote ambayo tuna, tuna tutakuwa tumekamilisha naamini moja baada ya nyingine tutakuwa tumechukua tu vitu vingine si yote tuna, huwa tuna tuna watu tunaochukua huwa tunasema kwa sababu tuna tunatimiza wajibu hmm.